Привіт! Вітаю на голосі! З вами Ярослав Макіїв. Сьогодні у нас легке, приємне, літнє, гумористичне оповідання, яке, я сподіваюся, вам дуже сподобається. І ви обов'язково напишете про це в коментарях. Я бажаю вам, як завжди, приємного прослуховування. І не забувайте підписуватись на канал. Дякую! Пелем Гренвіль Вудгаус КЛОПОТИ ЛОРДА Емсфорта Кімната прислуги в Бладінському замку, помешкання економки, зазвичай була приємним і навіть веселим місцем. Увесь день її заливало сонце, а шпалери свого часу обрав хтось, хто вважав, що 97 рожевих пташок на 97 блакитних кущах бадьорять і освіжають. Однак із появою Дворецького в кімнаті раптом похолоднішало. І господиня, відклавши в'язання, стривожено поглянула на нього. Що сталося, містер Біч? спитала вона. Дворицький похмуро подивився у вікно. Він важко дихав, як той, кого переповнюють емоції і аденоїди. Промінь сонця, що ковзав Килимом, зустрів його похмурий погляд і зняковів. Я ухвалив рішення, місіс Твемлоу, відповів він. Яке саме? Відтоді, як він її відпускає рости, я бачу напис на стіні. Все. Як тільки він повернеться, я йду. Вісімнадцять років я служив цьому дому. Починав молодшим лакеєм. Дослужився до найвищого, але більше не можу. Невже через бороду? Саме так. Не тільки я. Вся округа. Ви ж знаєте, минулої неділі на шкільному святі хтось крикнув «Козел!». «Та невже? Ще як, місіс Твемлоу? І це ще квіточки. Через цю бороду ми втрачаємо найкращих людей гравства. Сер Грегорі якось косо на неї поглянув, коли обідав у нас у п'ятницю». «Борода справді не дуже», – визнала економка. «Саме так. Я зобов'язаний відкрити йому очі. Але поки я тут служу, це неможливо. Тож я попрошу звільнення». І тоді буду вільний. Це там тости під кришкою, місіс Темлоу. Так, містер біче, тости, скуштуйте. Може, повеселішаєте? Повеселішаю. вигукнув дворецький із гіркою усмішкою. На щастя, в ці хвилини лорд сидів у клубі старих консерваторів і гадки не мав про навислу над ним загрозу, та й без того мав про що подумати. Останнім часом усе йшло не так. Макалістер, головний садівник, повідомив про нашестя зеленої попелиці Високоцінована корова, що готувалася до виставки, з'їла щось невідоме науці А ще прийшла телеграма від молодшого сина, який повернувся до Англії і чомусь хотів бачитися з батьком Саме про це і думав нещасний граф, мляво поглядаючи на консерваторів Чому, питається, повернувся Фредді? Навіщо йому в Англію? Вісім місяців тому він одружився з Ніагарою Доналдсон, яка живе в Америці. Отже, мав би бути в Америці. А він у Лондоні. Та ще її, судячи з телеграми, щось його тривожить. Лорд Емсворт задумливо погладив підборіддя. Так легше думати. І раптом натрапив пальцями на щось несподіване. Зосередивши весь розум на загадці, він зрозумів. То борода. І засмутився. Що ж це таке, зрештою? Якісь водорості? Коротше, він ще дужче розсердився на Фредді, хоча і абсолютно даремно. У ту саму мить він побачив, як неотесаний син йде до нього через залу. «Привіт!» – сказав Фредді. «У чому справа, Фредеріко?» – спитав граф. Вони помовчали. Фредді згадав їхню останню зустріч, коли сам він одружився з дівчиною, яку багатостраждальний лорд бачив лише в телескоп. А цей лорд, його батько, думав про неприємні слова, що стояли в телеграмі. «Скрутне становище». П'ятнадцять років поспіль він витягував сина з таких становищ. Здавалося б, нарешті той потрапив у хороші руки. І знову. «Сідай», – сумно сказав він. «Е мерсі відповів Фредді. Давно відпускаєш? Що? Ну, бороду. Просто не впізнати. Лорд Емсворт знов здригнувся від розпачу. До чого тут борода? Добре, мовчу, погодився Фредді. Дякую, що приїхав. Я приїхав, сказав граф. Бо ти у цьому становищі. Оце британець схвально мов Фредді. Не розумію, провадив граф Яке ще становище? Сподіваюся, не гроші? Та що ти? Якби гроші, я б до тебе не звертався. Тато Дональдсон, золотий чоловік. А як мене любить? І з рук єсть. Справді, здивувався той самий граф, Я бачив містера Дональдсона лише раз, але він мені здався розумним. От-от, дуже мене любить. Ні, тут не гроші. Агі, розумієш, моя дружина. Що з нею? Вона мене покинула, покинула? Раз і назавжди, лишила записку, зараз вона в Савої, але мене не впускає. Я жив на Кінгстріт, якщо це можна взагалі назвати життям. Лорд Емсфорд глибоко зітхнув, вражений тим, як юнак, навіть такий досвідчений, примудряється заплутати свої справи. Сталося диво. Він зумів обвести навколо пальця доньку мільйонера. І що ж? Опустив її. Колись у юності романтичний Кларенс шкодував, що в роду Емсфортів немає фамільного прокляття. Чи здогадувався він тоді, що сам його породить? «Ти, звісно, винен», – рівним голосом спитав він. «У певному сенсі так, але що саме сталося? Як тобі сказати? Ти ж знаєш, я завжди любив кіно, дивився все підряд». Добре, лежу я якось уночі і раптом думаю, а чому б не написати сценарій? Прийшла, розумієш, думка. І який сюжет? Один бідолаха потрапив під машину, йому потрібна операція. Вимагають 500 доларів, а в нього їх немає. Тоді його дружина йде до мільйонера. І що, спитав лорд Емсфорд, це за нісанітниця? Нісанітниця, не повірив Фредді. Це мій сценарій. «Я не хочу його слухати», – сказав граф. «Я хочу, якщо можна, у двох словах дізнатися, чому ти посварився з дружиною». «Так я ж і розповідаю. Все почалося зі сценарію. Я його написав, захотів продати. І тут приїхала Полін Птит. І один знайомий нас познайомив». «Хто така Полін Птит?» «Та ну тебе!» – Фреді знову не повірив. «Та бути не може. Це ж зірка!» Ти бачив рабів пристрасті? Не бачив. А шовкові кайдани? І кайданів не бачив. Пурпурову любов, ну, бодай, золоті узи, спокусу. А що це за життя? І що сталося з цією жінкою? Нас познайомили, я став до неї підлизуватися. Розумієш, якщо їй сподобатися, все піде як по маслу. Доводилося бачитися з нею, сам розумієш. І Джейн Йорк застукала нас в одному ресторанчику. Боже, милий. Нічого страшного, все було цілком пристойно. Ділова зустріч. Погано тільки те, що я нічого не сказав Агі. Хотів зробити сюрприз. Продам сценарій, і прийду до неї, і вона побачить, що я не такий вже її дурень. Якщо жінка здатна повірити... А найгірше, я сказав, що їду в справах до Чикаго. Ну... Загалом, зараз вона савої. «Хто така Джейн Йорк?» «Стрекоза із найшкідливіших». «Якби не вона, я б усе залагодив. Вона ж хотіла, щоб Агі вийшла за її брата. Я думаю, вона заманює Агі до Парижа, аби вони знову зустрілися. Коротше, треба щось робити. Сподіваюся на твою допомогу». «На мою? А що я можу зробити?» Ну, поговорити з нею У фільмах же розмовляють Скільки разів я бачив, як сивий батько Ні санітниця і дурня Образився лорд Емсфорд, Який, як і багатолітніх людей Був певний, що ще цілком молодий Сам наробив Сам і виправляй Перепрошую Варися у власному соку Коротше кажучи, я допомагати не буду Не будеш? Ні Тобто не будеш? «Тобто не буду». «Розмовляти з нею?» перепитав на всяк випадок недовірливий Фредді. «Втручатися в цю брудну справу». «І дзвонити їй не будеш?» «Ні». «Та годі тобі номер 67, усього два пенси». «Ні». Фредді сумно підвівся з крісла. «Що ж», – сказав він, – «дуже добре, життя моє скінчено. Якщо Агі поїде до Парижа і подасть на розлучення...» Я усамітнюсь десь у глушині, протягну ще років зо-два. Ех, прощавай, прощавай, Фредеріку. Зазвичай лорд Емсфорд засинав рано і спав міцно. Як і Наполеон Бонапарт, він умів поринати в сон одразу, щойно торкнувшись головою подушки. Та тієї ночі, пригнічений тривогами, він марно шукав забуття. Під ранок він сів на ліжку увесь тримтячі. Його ухопила жахлива думка. Фредді щось згадував про якусь глушину. Можливо, але що як він мав на увазі саме Бландінський замок? Саме припущення вкинуло графа в тремтіння. Адже він вважав, що його син небезпечніший для мирного сільського життя, ніж глисти у коней, зелена пополиця чи навіть сап. Словом, відчуття було таке, ніби бідного лорда вдарили чимось по потилиці. І він задумався. Чи був він добрим до сина? Чи не був надто жорстоким? Чи не відмовив йому в батьківській ластці? Одне слово – чи виконав усе, що має робити батько? Відповідь були відповідно «ні», «так», «так», «ні». За ранковим чаєм лорд Емсфорд уже остаточно вирішив піти до невістки і поговорити, як ніхто досі не говорив. Після безсонної ночі це непросто – Лише в день, подивившись на квіти в кенсінгстонських садах і пообідавши у Ріджент-Гріль, відбив на півпляшки кларету, лорд Емсворд повернувся до тями. Голова прояснилася. Млявість поступалася місцем спритності. І настільки, що в готелі Савой граф виявив несподівану винахідливість. Перш ніж сказати портіє своє ім'я, він помовчав. «Цілком можливо», – думав він, – невістка включила в свою помсту весь їхній рід а тоді поховає хлопоти ще на порозі, дізнавшись, що це він. Краще не ризикувати. Вирішивши це, він кинувся до ліфта і опинився біля номера 67. Він постукав у двері. Відповіді не було. Постукав знову, потім ще і ще. А тоді трохи розгубився і вже майже пішов би, якби не помітив, що двері прочинені. Тоді він їх штовхнув, увійшов і опинився у вітальні, заставлені найрізноманітнішими квітами. Квіти завжди його приваблювали. Кілька щасливих хвилин він переходив від вази до вази. Коли він понюхав останню, здається, вже 12-й раз, йому вчулося, що в кімнаті віддається якийсь звук. Сопнеш ніби щось теж сопе. А людей не було. Щоб остаточно перевірити акустику, бідолашний граф засопів голосніше. І у відповідь почув, рече, гарчання. Це й було гарчанням. Біля ніг багатостраждального пера крутилась жіноча муфта. І завдяки нинішній спритності він зрозумів, що то раче собачка, з тих, якими жінки вічно поповнюють свої вітальні. «Господи, помилий!» – благочастиво вигукнув граф, як вигукували його предки на полі бою, де бувало не легше. Крім того, він відступив назад. Собачка не відставала. Ног в неї не було, рухалася вона лише вірою. «Ідіть собі», – сказав їй лорд Емсворт. Маленьких собак він не любив і, доп'ятившись до дверей, вирішив сховатися. «Що поробиш? Один Емсворт теж колись ховався під Азенкуром».